Голосила до хрипу утекля, а потім упала на дорогу, мов нежива. Вже і водою в обличчя бризкали і розтирали, а вона ніяк не приходить до пам'яті. Нічого не умре, сказав хтось із натовпу. У неї ж таке гарне прізвище безсмертна. Із загаючка винула чорна голова паровоза. Він обдав людей парою і вогнем. Натовп завирував ще більше а стара текля все лежить, нічого не чує. Оксану силою відтягли від неї і разом з іншими такими ж малолітніми дівчатками повели до товарного ешелону. Вагони довгі, незатишні, з величезними дверима посередині, як для худоби. Під самим дахом вагонів малесенькі продовгуваті віконечка, крізь які ледь пробивається світло. Поїзд ще не встиг зупинитися, як поліцай, усім відомий селі п'яничка і хабарний клопух, гукнув ієрихонським басом. «По вагонах! Ах!» Відгукнулося десь далеко в степах, аж за вовчою балкою. Літо 42-го було нерівне, то спека Така, що не можна дихати, то задме суховіями і холодними вітрами з півночі. Як на зло вітер свисів, зривав листя, кидав обличчя піском. Поліцаї забирали від матерів дітей підлітків. Матері плакали, голосили йому слід, немовби прощаючись на все життя. Оксана рвалася з вагону до бабусі, але її не пускав вартовий. Нарешті він з усього розмаху вдарив дівчину по обличчю і штовхнув від дверей. Кров залила її лице. Вона закричала несамовито, забилася в нестямі, готова кинутись на вартового сесіця, та й міцно тримав за плечі однокласник Славко. Гітлерівець знову підняв кулак. Та тут біля нього опинилась ошатна фарбована блондинка Ліля Дука і попросила його допомогти влізти в вагон. Вона сяйнула вартовому сліпучою усмішкою, і він згадав, що в своєму містечку в Баварії його вважали першим кавалером. Як пір'їну підняв дівчину, що так люб'язно заговорила з ним німецькою мовою, і посадив у вагон. Нарешті поїзд рушив. Притулившись одна до одної. Дівчата гірко плакали. Маріці захотіло з чимось втішити подруг. І вона мовила. «Не плачте, скоро повернемось. Маш сказав, що обов'язково вижена гітлерівців». Дівчинка спохопилася, адже розкривала їм велику таємницю. Братик так просив нікому не говорити, чого він йде до лісу. Славко тихо додав. «А мій тато...» Де ж там? Є в них і зброя, і гранати. Скоро від фашистів від духу не лишиться!» Сказав це озираючись, щоб його не почули чужі, ті, що не з їхнього села. Марійка населилась до Оксани, вийняла з кишені хусточку, витерла кров з обличчя, пригорнула. «Оксанко, тримайся!» Мовила, як колись у шкільних походах. Стиснула лікоть подруги і зашепотіла гаряче. «Якою ж я була дурною, що не втекла до лісу разом з братом? Побоялася ночі й вовків? Та ж оцей Гітлерчук, що загинув тобі в обличчя гірше всякого вовка? От кого треба боятись, а не темного лісу? Не плач, Оксану, все одно втечому, от побачиш!» Очі в Оксани сяйнули надією, а губи мимовільно затремтіли. Якби ж то, осоружні вони мені, ці гітлерівці. Так хотілось кинутися на того, що вдарив мене, і навіщо ти Славку затримав? Може, краще було, коли б убили. Марійка, що була завжди розсудливіша за Оксану, мовила. Скажи спасибі, Славкові, німець мало не натиснув на гашетку автомата. Та гілька молодець врятувала тебе. Хоч я б так не змогла. Не змогла. Ще раз замислено повторила. Ліля Дука вчилась в одному класі з Марійкою, хоч була старшою за неї на три роки. Два роки сиділа в четвертому, та рік хворіла. От і вийшло, що вчилася з малюками. Чи ту пропущені роки, чи лінивість єдиної маминої доньки спричинилась до того, що Ліля Ніколи сама не виконувала вдома вправ з математики і фізики, а списувала їх у Марійки. Проте мови Лілі давалися легко. З німецької вона мала навіть п'ятірку, єдина в класі, і тим дуже пишалася. Марійка спочатку охоче давала Лілі списувати виконані нею вправи, та коли помітила, що Ліля стала не товариською, пихатою, вирішила її провчити. Навчися нарешті розв'язувати задачки сама, рішуче сказала вона. Ліля подивилась на Марійку нищівним поглядом і мовила: Ну, ти в мене ще заплачеш. Відтоді в школі майже не розмовляла з Марійкою, а коли прийшли фашисти, Ліля збагнула, що знання німецької мови їй згодиться. Граматику Ліля засвоїла погано. І тому гітлерчуки риготали, коли вона до них зверталась німецькою мовою. Але її це не засмучувало. Вона вміла все перевести на жарт. Перший набір до Німеччини Лілі пощастило обминути. Хтось їй допоміг, і вона вільно гуляла по селу. При другому наборі огляд був суворішим. В присутності гітлерівського лікаря, який визнав Лілію здоровою. Дівчинка не журилася. Не пропаду, мовила впевнено. Знання німецької мови вивезе. У вагодні вона спробувала розмовляти з вартовим, але той глянув на неї зверхньо і нічого не відповів. Це страшенно розізлило дуку. Тепер вона разом з іншими охоче лаяла гітлерівці всю дорогу і дивилась на них очима повними ненависті. Лілі навіть почала прихильно розмовляти з Марійкою, що було дивно після такої довгої і відвертої ворожнечі. Оксану вперше били в лице, і тому так важко було томувати образу. Пригадувались слова мами. «Б'ють тільки негідники. Жодна людина не має права принижувати іншу». Мама Оксани – була вчителькою німецької мови в школі, де вона вчилася. Може, саме тому до вивчення німецької Оксана ставилась байдуже. Більшість учнів її класу вирішили по закінченні школи залишитися в селі.